Nem. fogom magam. Zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocsmába van. nem. Nem. Hey Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? Maul, Jó reggelt, ma 2020 szeptember tizedike van és csütörtök a pontos idő, kettő perc múlva lesz reggel 4 8 ez a Kejfely öncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, feltételezhetően a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely tele van termékmegjelenítéssel. Két interjú ma Müller Péter, aki feltehetően, remélhetően meg a rész felveszi fél nyolc körül a telefont, aztán pedig Györgyevics Benedek, akivel ma személyesen is találkozom, mert be fogom járni, gondolom többet magammal a Néprajzi Múzeumot. Most nagyjából van egy negyed óránk, valamivel több, hogy arról beszélgessünk, amiről önök szeretnének. 061877 0877, igen van itt egy cetli, jó még az emlékezetem, e tekintetben 061-877, 0877, itt ebben a késő nyárban, amely ma még csak alakul, hát illetőleg ezekben a pillanatokban, de hiszen még csak reggel 4 1 és aztán délutára már tombol. 06187, 0877, figyelek a van Itt vagyok, lélekben és többé-kevésbé az, hogy ezeket az idősávokat hol hosszabban, hol rövidebben átengedem önöknek, ebben, ha azt kérdezik, hogy a véletlen vagy a szándékosság szerepele, akkor ebben a műsorban a véletlennek ritkán jut szerep, független attól, hogy... Az én műsorom belétve engem meglehetősen kiszámíthatatlanok vagyunk mindketten, valószínűleg van összefüggés a kettő között. Ugye így szoktak ma fogalmazni, hogy tematizál valaki valamit, tematizálni ez nagyjából annyit jelent, mint előre kijelölni a sávokat. Nos, én ma reggel 4-8 és fél 8 között sem gondoltam kijelölni a sávokat, mint ahogy az elmúlt egy hírben is viszonylag ritkán tettem hogyha ezen az országúton ami nagyjából egy tucat percig áll még önök előtt itt ebben a képzavaros formában nem úhajtanak közlekedni akkor a nézők kénytelenek lesznek beérni a stúdióképpel, amiben én mozgok itt fel alá, akik pedig rádión vagy netel hallgatnak, azok felváltva hallgatnak különböző előadókat, akik egyébként többé-kevésbé nem véletlenül szólnak, legalábbis az első két szám. <kül> Semmiképpen sem szólt véletlenül, egyébként pedig engem viszonylag ritkán hallanak megszólalni, mert a ma reggel se az, amikor tematizálni szeretném a műsoromat, függetlenül attól, hogy fél nyolctól és nyolctól is van a riportalanyom, Niedermüller Péter, valamint Györgyev Benedek személyében. 061877-0877, ma a 2020. szeptember 10-én csütörtökön, 4 percen reggel, 418 után. Amikor elindultam, 17 fok volt, tételezzük fel, hogy most már van 18 is. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a tévénézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli 14 év nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott termék megjelenítésekkel megtüzdelt műsora. Elérhetőségem 061-877-0877, küldhetnek e-mailt is, de szerencsésebb, hogyha hívnak. Egyszer Működ Kétszer Működ Try, try, try Zambé Every day I can't stop Thinking about you It seems My life's worth nothing Without you But every day I say I try My heart be still. Till in every way there is to cry, ourselves to sleep, we will. Every day. Every Azt kérdezik egyéb iránt, hogy van-e bármilyen célom azzal, hogy nem tematizálom a műsor természetesen ennek is van célja, pontosabban mondva oka. Ezek a pillanatok valójában egyebek közt arra szolgálnak bizonyítékul, hogy amennyiben én nem lakok, nem rakok étlapot önök elé, abban az esetben... Egészen hétköznapi témák, vagy csönd van. És ha bár minden nap világ megváltó szándékkal ülök ide a mikrofon és a kamera mögé, nekem ez, ami ilyenkor van, nincs ellenemre, függetlenül attól, hogy nem olyan hangulatú, mint amikor arról szoktam beszélni, hogy olyan a kejfejancsi atmoszférája, mint amikor a YouTube a Wembley arénában az öltözőkön keresztül megy a színpad felé, hogy aztán, amikor kimennek a napvilágra, vagy a reflektorfénybe, akkor felrobbanjon a stadion hangulata. Mind a kettő. Én vagyok, és még sok minden más. 061-877-0877, nagyjából még 8 percen át. Figyelek, ha Mares Miklós, hogy itt jön, ezt a csendet. Ezt szeretném mesélni, hogy ez egy, egy, egy ilyen gyönyörű nyári reggelen. Tegnap mentem be a munkahelyemre, és az Astoria buszmegállónál remélem, ez nem számít termék megjelenik. És meg, hogy megyek el a, a buszmegálló mellett, és látom eztről, hogy egy, egy rövid, tehát nem csuklós az busz, ábránt a megállóban középszajton egy kerekeztékes polgártársunk várakozik. És az a, az a magára hagyott városi polgárnak a, a tanácstalansága, hogy, hogy most ilyenkor mit kell szemben láthatóan, hogy ott egy ilyen megoldandó helyzet volt, hogy most oda megyek, megkérdezem, segítsek, ne segítsek, Nyilván sokkal gyorsabban történt az egész, mint ahogy most elmondom. Tehát itt pár másodpercről volt szó. E, és ahogy közeledtem a, a, a, a, a kerekei székeshez, akkor én még nem döntöttem el, hogy megkérdezem el, hogy segíthettek-e bármiben is. E, abban a pillanatban leszállt a, a buszvezető. E, teljesen szabályosan és akkor értettem, hogy miért volt a várakozás, arccel, volt e, takarva szabályosan szem alattól kendővel, és uh, összeállt bennem, hogy arra várunk, hogy ő ezt a helyzetet megoldja. Uh, és ahogy ránéztem a, a buszsofőr arcára, abból a, arra a kevésre, ami kilátszott a, szem, a, a kendő mögül, ami gyakorlatilag csak a szeme volt, egy olyan uh, pozitív, uh, biztató, mosolya köszönt oda a, a kerekesszékesnek, hogy én abban a pillanatban azt éreztem, hogy, hogy a mozgássérült polgártársunkat jött vár, embernek érezteti magát. És, és ugye nem vártam meg az egésznek a végét, ott nyilván kihajtott egy rámpát, fel, fel tudott hajtani rá a, a, a kis hölgy egyébként, de annyira jó volt ezt látni, és tudod, tudod hol éreztem magam? Most sokaknak nem fog tetszeni Brüsszelben, így ahogy mondom. Miért pont Brüsszelben? Európában. Azt kérdezem tőled, hogy azt elfelejtettem, mert biztos mondta, csak nem figyeltem, vagy figyeltem, de elkalandozott, hogy autóval voltál, vagy gyalog? Nem, most gyalogjárok. Ez már az új munkájad? Igen. Ez mennyi időt vett igénybe, tehát mennyi ideig tartott az, amit most elmeséltél? Konkrétan ez a jelenet, ez, ez egy ilyen 8-10 másodperc volt. tehát hogy Igen, azért a... nagyon érdekes, hogy egy 8-10 másodperces jelenet, ezért hihetetlen dolog a vizualitás, az ember sokkal hosszabban mesél, és egészen más dolgot mesél, mint amit lát, miközben megpróbálja azt mesélni. Míg annyit árulj el, hogy te a magad részéről felszabadultál, vagy mi a megfelelő kifejezés a tekintetben, hogy neked végül is ennek a szituációnak a megoldásában, ha egyáltalán ez a szituáció megoldásra várt, nem volt dolgod bennem, bennem ez, ez egy perfect déle. Tehát ahogy, a, hát ez egy tökéletes indítás Ezt értem, volt, de nem válaszoltál egy... a kérdésemnek. Abszolút mértékben. Nagyon szépen köszönöm, Azt hogy telefonáltál. Tegnap egyébként az egyik interjúmtól és annak a sikerétől annyira megrészegültem, hogy egy kérdést elfelejtettem föltenni, és csak azért jutott az eszembe, mert most is majdnem elfelejtettem egy kérdést föltenni. egy 8787 0 a 8787 H 7t közznapok. Akinek mondandója van, az mondja el, mondja, nem mondja el, nem mondja el, hanem mondja el, mert nagyjából egy óra múlva lesz rá lehetősége, hogyha az összes riporttalany, akire számítok a mai nap folyamán rendelkezésre áll, 061877, 0877, senki többet? Lehet. A vonalban Niedermüller Péter Erzsébetváros a hetedik kellett polgármestere a beszélgetést az önkormányzat támogatja. Mi nagyjából talán másfél-két találkoztunk, és ott szóba került, hogy egy viszonylag hosszú nyár után vagyok itt, és... A Kejfei különböző korszakai voltak, és talán még lesznek is. Volt, hogy berobbantam a stúdióba, és gyakorlatilag be nem a szám e Perceken, vagy fél órákon keresztül, és mondtam mindazt, ami a világgal kapcsolatban foglalkoztatott. És ha azt kérdeznéd tőlem, hogy nekem egyébként most a világgal kapcsolatban van-e mondandóm, vagy sem, akkor azt mondanám, hogy tele vagyok mondandóval, de valamilyen okból, és ez az elmúlt idők mondhatnám, hogy vívmánya, de nem biztos, hogy ez vívmány. Már a szabadságom előtt is gyakran előfordult. Bevártam, hogy a hallgatók is immár a nézők, miről beszélnek, vagy miről kérdeznek, mert hát van olyan, hogy csak valamit elmesélnek, és egyáltalán nem akarják az én aktív közreműködésemet. És a mai reggel is olyan volt, hogy miközben ha megnézed a hírcsatornákat, akkor for az országban a levegő, és hát természetesen megint székelykáposzta reggelek vannak, mert az élet nagy kérdései körül forog most is ezeknek a rádió és tévéműsoroknak a programja, beleértve az internetes portálokat, de itt ma egyetlen telefon futott be az első negyed órában, és nekem nem volt hiányérzetem, és az sem ezzel volt kapcsolatos, E, és ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés, e, számomra ez hiányérzetet nem okoz, és ami beszélgetéseinkben is gyakran szerepel az, hogy léteznek olyan hétköznapok, amikor nem kardinális kérdésekről van szó, hanem egyszerűen csak folyik a Duna, Bécs től a Fekete-tenger irányába, független. attól, hogy ehhez nem nagyon vagyunk hozzászokva. Hát én azt hiszem, hogy az én tapasztalatom az tényleg az, hogy, vagy nagyon hasonló, hogy hát folyik az élet. De ugyanakkor azt kell látnom, hogy az élet jelentős mértékben más keretekben folyik, mint mondjuk a nyáron folyt. Azt látom legalábbis az én környezetemben, a hetedik kerületben, Erzsébet városban, de ha akarod a fővárosban is, hogy hát az emberek minden napját nagyon meghatározza ez az újra megindult vírus, az újra megindult járvány. Nagyon sok szülével találkozom, aki aggodalmaskodik a gyerekei miatt. Ez milyen során... formában történik? Fogadó leszólítanak? Hát utcán megállítanak, e-maileket küldenek. Mi a... Mit vetnek fel? Mit kérdeznek, vagy mit mondanak? Hát inkább a bizonytalanságot lehet érezni, hogy na most akkor vajon mit gondol, polgármester úr, bezárnak-e az iskolák? Tervezik-e, hogy önök bezárják az avodákat és a bölcsödéket? E, és akkor az ember mindig elmondja, hogy ez az iskolákra semmi rátatásunk nincs, óvodákat, bölcsődéseket veszélyhelyzet vagy észhelyzet esetén tudunk bezárni. Tehát inkább azt látni, hogy az emberek nagyon bizonytalanak. Rengeteg panasz érkezik a teszteléssel kapcsolatban, rengeteg panasz érkezik a maszkhasználattal használattal kapcsolatban, nagyon sokan nagyon. A a probléma, hogy kevés van? Hát egyrészt az egy probléma, hogy kevés van. E, másodszorban az a probléma, hogyha valakinek ezt individuálisan kell megoldani, hm. akkor nagyon trága. De Há ezzel kapcsolatban mondanak, mit várnak tőled? Azt én nem tudom megmondani, csak azt tudom érzékelni. Te egy ilyen panaszfa vagy, hogy azt mondja, egy polgármester úr, Eltörött a vízcső, és akkor te meghallgatod, függetlenül hogy nagy ráhatásod nincs a vízcsőre? Hát a vízcsőre arra nincs, de arra, hogy a vízcsővet megjavítsák gyorsan, arra igen. De arra például, hogyha a tesztelés gyorsabban menjen, több teszt legyen, az eredmények gyorsabban szülessenek. De úgy néznek az rád az emberek a hetedik kerületben, és ez nem lenne újdonság az én életemben, mint akinek egyébként elvileg mindenre ráhatása van, és ezért aztán olyan kérdésekben is leszólítanak, amiben neked az igény a világán semmi teendőd nincs, mégis az, abban bíznak, hogyha ezt a problémát, amit éppen megosztanak veled, megosztják veled, akkor azon kívül, hogy valamelyes megkönnyebbedik, a lelkük, talán megoldást is találnak? Igen, én, én azt látom, hogy nagyon sok olyan ember van, vagy én nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki egyszerűen nem tudja azt, hogy egy polgármesternek milyen lehetőségei van. Mi az, amit De ez így normális, hát miért kéne, hogy pontosan tudják? Hát mert vannak nagyon nehéz helyzetek, amik az emlélem szégyelek erről beszélni, amik engem lelkileg is megviselnek. Tehát például, erről már egyébként beszéltünk, azt hiszem, korábbi adásokban is. Nagyon sok olyan ember van, aki azt hiszi, hogy a polgármester csak úgy tud adni valakinek egy lakást, olyan valakinek, aki egyébként, messze merően megérdemelni, mert borzalmas körülmények között él. És ez egy nagyon-nagyon rossz érzés nekem, amikor azt kell mondanom, hogy ne haragudjon, az összes, amit mondani tudok az, hogy tessék pályázni. Az emberek nagy része nem hiszi el, hogy a polgármester zsebben nincs üres lakásokkal, még akkor sem tudok adni, hogyha a szívem szerint adnék. Jó, hát ha már itt tettem. tartunk, akkor... Abban a témakörben röviden elmerülhetünk, melynek címe szeptember 25-ig lehet pályázni nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérletére. Igen, ez egy másik rész, ugye ezek az üzlethelységek. Van egy sor pince, vannak üzlethelységek, amiket szívesen bérbeadunk, ezekre kell pályázni, én nem erről beszélek. Én tudom, tudom, tudom, tudom. én tisztában vagyok vele, csak ez egy aktualitás volt. Igen, tehát erre ezt lehet szépen, ez viszonylag problémamentes. Ami igazán problémát jelent, az ugye a lakásoknak az ügye, és azért hoztam ezt a példát az előbbiekben, mert tényleg, nagyon sokan, akik, hogy mondjam, látom a szemükön, hogy nem hiszik el, hogy nem tudok adni nekik egy lakás. De hát ez csak egy példa, számos más példa van, ugye nyilván a másik ilyen nagyon a forró krumpli, most a szabad így fogalmazom, az a forgalomcsillapítás, ami egyébként szerintem egyre inkább jó irányba De itt is nagyon sokan vannak, hogy hogy miért nem veteted már le azt a táblát. Hát azért nem vetettem le azt a táblát, mert nincs hozzá jogom. Arról nem is beszél, hogy nem is tudnám. Jó, itt -e álljunk meg egy pillanatra. De... Neked a polgármesteri programodban több minden szerepelt, ez is benne volt. Akkor, amikor ezt a programpontot megfogalmaztad, ezt egyébként saját tapasztalatból, más javaslatára miért bele? Azért nem, én azért, milyen hiszek abban, hogy tényleg pláne egy ilyen szűk belsővel, belső, belvárosi része, mint belső város, egyszerűen az autók azok a lehető legkevésbé szükséges közlekedési eszközök. Én láttam nagyon sok városban, Amsterdamban, Kopenhágában, Berlinben, hogy... Brüsszelben is akár, hogy akkor, hogyha csökkentjük az autóforgalmat és megteremtjük a lehetőséget, meg a biciklire, a rollerre, vagy akár a gyaloglásra és a sétára, attól egyszerűen normálisabbá válik a város. És mindenki, aki ismeri várost, az tudja, hogy a szűk utcákon képtelenség azt a töménytelen autót elrendezni, ami ott napunknak nap megszorult. Amikor ennek a főpróbája volt, ugye ez május elsején volt, Na. akkor azokat a szabályokat, amelyeket akkor alkalmaztál, és aztán augusztus elején vált ez végleges, Igen. bár mennyiben ez három hónap véglegesnek tekinthető, az sem végleges, akkor ennek a terveit ki milyen alapon készítette el? Ugye a a, az előző önkormányzat e, csináltatott egy próbúrben, egy céggel egy e, ilyen tervezetet, ugyanebből a célból, ami aztán nem valósult meg. E, most a BKK... Mármint, az hogy az mi nem valósult meg? A terv nem valósult meg, vagy annak a próbája? Nem valósult, annak a, annak a, annak a annak, tehát nem, nem, nem lett belőle semmi uh -huh. elkészült a terv. És csak azért említem meg, mert az a terv az majdnem száz százalékig ugyanaz, mint amit most a BKK és a közút megcsinált nekünk igen. Tehát ők azok, akik a forgalom szervezését a fővárosban Felelősek. Ez egy szakma. Milyen szakma megrendelést adtál? Hogy szólt a megrendelő? Az volt a megrendelés, hogy a, most nagyon felületesen mondom, a Dohány utca és a Király utca, a Károly és az Erzsébet körúti, belső Erzsébet városi területen a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az átmenő forgalmat, ami nyilván nem érinti azokat, akik ott laknak, az átmenő forgalmat szűrjük ki. Ugye ezzel kapcsolatban fölvetődtek különböző lehetőséget, hogy lehet megcsinálni. Végül ugyanazt a megoldást alkalmazták a szakemberek, mint az ötödik kerületben is van. Ilyen úgynevezett hurkokat. Oké, okay, mit nevezünk átmenő forgalomnak? Van átmenő forgalom és milyen forgalom? Hát ez a célforgalom. Például, hogy te a, nem tudom, a kis Diópa utcában laksz, és nem tudom, milyen rákos palotán dolgozol, hogy nyilván Oké, de nekem is, is ugyanazokat a szabályokat kell betartanom, mint aki egyébként korábban átmenő forgalomra használta a belső Erzsébet várost. Hát, hát nyilván a közösség is több kell tartani, hát ez nem is kérdés. Itt arról van szó, hogy ha én egy célra megyek, akkor nekem oda mindenféleképpen el kell mennem. De hogyha én egyébként átmenő forgalomként használtam ezt a területet, és belebonyolódom ezekbe a hurkokba akkor azon kívül, hogy különböző embereknek a felmenőjét emlegetem, egyszer csak de azt mondom, hát ha tudom, hogy te vagy a polgármester, azért az emberek zöme ezt nem tudja, amikor különböző kerületben van, hogy ott éppen ki a polgármester, és ez szerintem így normális. Belejtve lehet, hogy most is valaki hallgatja ezt a műsort és fogalma nincs, hogy kik, ő, miről beszélgetnek, de valamiért leköti őket a téma, és itt maradnak. Szóval, hogy ezek az emberek egyszer csak azt mondják, hogy én ide soha többet nem jövök, mert itt csak idővesztességet szenvedek el, ahhoz képest, hogy egyébként elmegyek a Rákóczi útra, ahhoz szintén nem meg túlságosan gyorsan a forgalom, de még mindig gyorsabban lehet haladni. Ahogy én kiveszem meg, hát ez itt egy álságos szöveg, hiszen mi erről beszélgettünk, és olvastam is sokat, ez volt a cél. Igen, az volt a cél, hogy az autók ne kanyarogjanak keresztbe, kasul ezeken a szűk kisocákon. Én azt gondolom, hogy, egyébként, hogy ehhez a célhoz jelentős mértékben közelebb jutottunk. Volt-e forgalommérés? Hogy... Forgalommérés folyik ebben a pillanatban is folyamatosan. Most szeptember közepén fogjuk 15 -a, 16 a magasságában az első eredményeket összesíteni és onnantól fogva október közepén még egy ilyen lesz, és ugye október végén elvileg lejár ez a próbaidőszak, ezért október közepén nyilván majd döntést kell azzal kapcsolatban hozni, hogy hogyan tovább. Néhány apróságot érdemes megemlíteni. független attól, hogy a lényeg az nem pontosan itt lakik. A bevezetésnek megvoltak a maga szépségei beleértve, hogy a tábláknak a letakarása mennyire történt meg, vagy mennyire volt az ellenkezője, milyen zűrzabaros helyzetek alakultak ki, ki hogyan kommunikált az önkormányzaton belül, de hogyha ezt én itt most nem sorolom tovább, ki az, akit elkaptak az ATV műsorvezetői közül, és ez milyen visszhangos szült, én a magam részéről, amit le tudtam szűrni az olvasmány olvasmányélményem alapján, függetlenül, hogy én is belekavarodtam ebbe a úrokba, és többé-kevésbé azt döntöttem el, hogy ebbe csak a fogok legközelebb belekavarodni a ha... Valamilyen konkrét célra megyek, meg egyébként ezt a területet kihagyom, hogy végül is az ott lakók, akik leginkább a te, célkeresztetben vannak most a szó jó értelmében, ők sokkal nagyobb megértést tanúsítottak, mint a többiek, a tepehjed csak az, hogy a többiek sokkal többen vannak, de hogyha az a kérdés, hogy az ott lakók egyébként alapvetően hogyan viszonyultak hozzá, akkor azt mondták nagyjából, mint én a szövegem elején, hogy a kezdeti nehézségeket leszámítva javult a helyzet, és habár nem mondtak neked köszönetet, mert ebben az országban nem feltétlenül van így, minden esetben esetre megelégedéssel konstatálták azt, amit egyébként a média és a kívülállók, hát még ma is inkább szapulnak, mint dicsérnek. Független attól, hogy azért az írások zöme azt mondja, hogy azért ez nem volt teljesen átgondolatlan, ami ebben az űrzavaros magyar beléletben már-már dicséretként fogható föl. Azt kell mondjam, hogy egyrészt egyetértek azzal, hogy... Hát ez félig a te szöveged is volt. Lényegében, ahogy előre haladunk, egyre jobb és jobb a helyzet. Én azt, hogy mondjam, hogy kicsit a magam számára is megbepő, de viszonylag sok olyan e-mailt és visszajelzést kapok, ami nem feltétlenül mert nem kell ezt megköszönni, de egyetért ezzel, az elvel is egyetért, hogy igen, szükség van arra, hogy csillapítsuk a forgalmat. És ugyanaz előbb te azt mondtad, hogy többségben vannak azok, akik ezt nem szeretik, én az utóbbi. Nem azt, azt mondtam. Azt mondtam, hogy azok, akik nem ott laknak, azok ellenségesebbek ezzel, mint akik ott laknak, ami egyébként azért sem meglepő, hiszen az egész város nem Erzsébet városban lakik a te nagy szerencséről. Nem azt mondtam, hogy hát, többen igen. vannak, hanem azt mondtam, hogy Erzsébet városban inkább úgy tűnik, mintha az elégedettek lennének, azon kívül pedig elégedetlenek, ami nem csoda, hiszen pont attól zárták, abból zárták ki őket, amiből te szeretted volna őket kizárni. Hát Hogy lennének igen, már elégedettek? ha egy városnak vagyunk a lakói, akkor azért azt gondolom, hogy azt el lehet fogadni, hogy vannak bizonyos részei, lakosságcsoportok, társadalmi csoportok, akik a saját lakókörnyezetükben másfajta Jut vagyunk. Jutt eszembe uh, még talán megfelelő a pillanat, 318 sincsen még, 06 1877, 0877 két telefonvonal van, és ha bár a Jobbik minőségben uh, azt a vonalat már Niedermüller Müller Péter lefoglalta, mert azon hívtam, ha a másikon bárki kitelefonál, ez ügyben, más ügyben, fővárosi ügyben, azonnal az adásba kerül, és tudnak egymással beszélni, 061 877, 0877 város és főváros, ha tetszik, Niedermüller Péter rendel, egy hónap telt el, érdemesebb bármit azon felül mondani még erről, Ilyen egy dolgot szerettem volna még mondani, amit fontosnak tartok. Nevezetesen azt, hogy a, e, ugye azok, akik, e, hát hogy mondjam, nem nagyon szerették ezt a dolgot. Ezeket nagyon sok olyan ember volt, nagyon sok olyan lakó volt, akik használható ötleteket vetettek föl. Akik azt mondták, hogy figyelj, ez itt azért nem jó, mert a kukás autó nem tud rendesen befordulni. Most mondok egy példát haszban. És ezt csak azért mondom, mert mi ezeket most az elmúlt napokban, az elmúlt egy hétben, tíz napban a BKK és a Fütut embereivel, ezeket egyeztettük, és végeztünk bizonyos finom hangolásokat. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy az nem úgy van ám, hogy mi nem halljuk meg azt, amit a, a, a lakók mondanak. Nagyon is meghalljuk, és nagyon is igyekszünk azoknak, hogy nagyon megfelelni, azokat és szóval Ezért a következő napokban, szeptember második felében fogunk még néhány fórumot, néhány lakossági fórumot is tartani azért, hogy becsatornázzuk azokat a, ötleteket, javaslatokat, felvetéseket, amit az ott élő emberek e, fogalmaznak meg. Úgyhogy én azért szeretném mondani, hogy ennek az egész projektnek van egy ilyen részvételi jellege is, e, aminek a segítségével azt reméljük, hogy mindazok, akik ott laknak, jobban megértik, hogy miért fontos ez a kezdeményezés. 061877, 0877, észrevétel, óhaj, sóhaj, panasz, 7. kerület, főváros. Habár te azt mondtad, hogy ennek nem volt jelentősége, a sajtó mégis szerepeltette azt, hogy szempont volt az is, hogy szabaduljon föl parkolóhely, miközben azt írták, hogy parkolóhelyek szűntek meg? Hát ez így van, parkolóhelyek megszűntek, de a, a szabad azt mondanom, a legkisebb felhördülést a lakosság körében pont ez okozta. Tehát én kaptam sokféle e-mailt, hogy ez az utca, miért így van lezárva, hogy az egész projekt nem jó, de olyat, hogy a parkolóhelyeknek a számát, vagy a csökkenő parkolóhelyeknek a számát valaki a vetette volna, olyat talán egyet vagy kettőt, tehát egyszerűen nem is érdekelte ez az embereket különösebben. Sokkal inkább az volt a probléma, és hogy te ma az előbb erre utaltál, hogy az áthaladók esetében is, hogy azért nagyon sok ember, hogy mondjam szóval, hogy megszokásból közlekedik, nem nézi a táblákat, nem figyel az esetleges változásokra, és ebből nyilvánvalóan volt egy sor konfliktus, de pont az itt lakó emberek esetében ezek a konfliktusok lényegében megszűntek. Az emberek megtanulták, hogy a közlekedési táblák változhatnak, és azokat figyelni kell. Azt kérdezem tőled, hogy a soron következő közgyűlésen szerepele, és ha igen, akkor ennek a programnak, amit te itt most elmondtál, ha ez egy program, mennyiben része a parkolódiaknak az emelése? Az a parkolódiak emelése ügyében, most már tényleg azt, hogy mondjam, hogy lassan hónapok óta folyik egy. Hát eddig nem túl gyümölcsöző egyeztetés a fővárosi kereteken belül. Én, Soproni Tamás kollégámmal, a hatodik jelözi polgármesterrel együtt bizonyos mértéke, a nyolc és a kilenc is ide tartozik, így elég szigorú álláspontot képviselünk a tekintetben, hogy azok a parkoló díjak az, amik eddig voltak, azoknak meg kell emelni. Mert ez is egy eszköz abban a tekintetben, hogy kevesebb autó jöjjön belső városba, vagy belső városba. Ennek az emelésnek a mértékéről esetenként rendkívül szembedélyes viták volnak, e, nincs még egészség, de ezt az de mi, meg kell hozz... mi, mi, Hol vannak a kerékkötők? Nem, nem kerékkötőkről beszélnék, hanem arról, hogy az egyes polgármesterek az egyes követeknek eltérő érdekeik vannak. Ugye nyilván mit mondjuk a József Attila lakótelepen, vagy a Azt lakótelepen. Azt én értem, de, de ezt össze kéne hangolni, tehát te nem tudsz úgy emelni parkolási díjat, nem te, hanem a közgyűlés, hogy közben neki ne valamilyen módon a József Attila lakótelepre nézned? Ugye a parkolás tekintetében, parkolási díjat tekintetében különböző zónák vannak. Most ezeket nem fogom felsorolni, mert ez egy technikai felsorolás lenne. A legalacsonyabb zóna, meg a legmagasabb zóna között van durván 300-350 parint különbség. Ugyanakkor a parkolási díjak, azok a, a BKV közlekedési jegyeinek az árára vannak rákötve. Én azt az álláspontot képviselem, egy Belső-Erzsébet városban, és ez nyilván nem a lakókra vonatkozik, hanem az ott a célfordarokból érkező parkolni vágyó autósokra, ott meg kell emelni a lehető legmagasabb kategóriába a parkolási díjat, és gyorsan hozzáteszem, Lehez a főváros engedélyekkel? ez a főváros hozzájárulása kell, igen. Így gyorsan hozzáteszem, még az előbbi mondathoz kapcsolódóan, hogy én bizony, mondjuk középső Erzsébet városban, tehát a, a, a, a Körút és a Rottenbiller utca közötti részen is emelném a parkolási díjakat. mert még egyszer mondom, ez nem egyszerűen a bevételnek a kérdése, hanem a... ez számomra világos figyeltehet, hogy nem népszerű, de a főváros ez jelleg ellenáll, vagy valahol van a, az adminisztrációban, mi a helyzet? Igen. <laughs> A fővárosban én azt gondolom, hogy a főváros a főpolgármester úr az én megítélésem szerint én nagyon-nagyon okos, ha szabad így fogalmazom, vagy hogyha a brüsszeli tapasztalataimat hasznosíthatom, azt mondom, hogy európai politikát folytat, mert kompromisszumokat keres, közös megállapodásokat keres. Tehát nem azt keresi, hogy a többség szavazza le a kisebbséget, hanem azt keresi, hogy hogyan tudunk egy közös megoldást találni. És gyorsan hozzáteszem, hogy itt nem a szinte bárki, hogy itt nem tudom én a, a, a, a köztársaságpárti polgármesterek és a ellenzéki polgármesterek között húzódik a határvonal, nem? Itt sok tekintetben a kerületek jellegzetességeinek, sajátosságainak megfelelően eltérő. Oké, közlekedé... de most elkezdtünk beszélni egy elvet, amit egyébként nem beszéltünk. 061877, 0877. Min múlik az, hogy ezt, bebe, hogy ezt be lehet vezetni, vagy sem? Hát én azt gondolom, hogy a polgármesterek megállapodjanak abban, hogy igen, ezen a területen az első, második vagy harmadik kategória érvényes annak az, az ára óránkénti parkolásban ennyi és ennyi forint Erről folyik a dolog, ez igazán nem de hanem nagyon egyszerű leírása a amit azonban nagyon nehéz megvalósítani. Mert? Hát mert amikor én azt mondom, hogy mondjuk a legmagasabb kategóriában legyen mondjuk a, a, a, a óránkénti parkolási díj mondjuk három villamos egy ára, akkor a 23 polgármesterből nem tudom, 18 úgy néz rá, mint hogyha... Jó, de nekik ezt nem kell alkalmazniuk. Nem, de akkor is az a tény, hogy a parkolási díjat megemeljük, azt mindenki úgy értelmezi, de nem emelítek meg, hát arról van szó, hogy van egy lehetőség. Van, aki él vele, van, aki nem. Aki nem akar élni vele, lehetne a parkolási díj a BKV jegyárnak a százszorasa, hogyha senki nem veszi igénybe, akkor ez egy lehetőség. Oszt jó napot. Igen, de ugye az egyik kategória, a legfelső, az nyilván hatással van a középsőre, vagy a legalsóra is. Tehát nyilván a legalsó kategória, vagy a most legolcsóbb kategória. muszáj azoknak is, emelkedni. is emelkedniük akkor? Hát nyilván, nyilván ez egy, ez egy rendszer, ez egy összefüggő rendszer. És akkor, hogyha mondjuk akár csak 50 forinttal vagy 100 emelkedik, Mondjuk a legalasnyabb kategóriába a parkolási díj, akkor egy sor kollega azt mondja, hogy te én ezt nem akarok csak azért, mert ja, hát te megoszani. Mondanám azt, hogy minden vonatkozásban értem, én azt hittem, hogy lehet létrehozni egy olyan díjkategóriát, ami egy új díjkategória, de hát. a hátralevű időt, miközben. E Es se keltette úgy fel az emberek figyelmét, hogy betelefonáltak volna, vagy egyetértenek vele, vagy sem, ezt ilyenkor a legkülönbözőbb magyarázatok Én születnek. Nem a gyerekeiket Én viszik nem. Épp, épp, épp ez az, az időszak, amikor egyébként a hangjukat szokták hallatni, de akkor a másik Evergreen téma, amiben szintén, ha tetszik, van előrehaladás, mások számára visszalépés, Buri negyed. Igen, hát azt gondolom, hogy a tegnap este pont, pont ott jöttem végül, a Dob utcán viszonylag késő este. Á, és hát tényleg azt kell látni, hogy nagyon kevesen voltak az utcán, de hát mondjuk azért ez egy felte este volt, nagyon kevesen voltak az utcán, de ugyanakkor azt látni kell, hogy nagyon sok, hogy jön végig az ember, az egyik étterem a másik, után azért minden itt voltak emberek. Az Jó, étterem. akkor itt állj meg egy pillanatra a gazdasági helyzet. Mennyire jellemző az, ebben a közegben, errefelé ritkában jártam, de el fogok oda is menni, nem csak a Városligetet fogom felalá hogy ezek a műintézmények nyitva vannak és kevesebb vendéget fogadnak, vagy bezárnak abból adódóan, hogy elmaradnak a vendégek. Tehát milyen állapotban van, hány bedeszkázott, a szószoros vagy szó átvitértelmében vett étterem üzlet van, amely lehúzta a rolót átmenetleg vagy tartósan a mostani idegenforgalmi és egyéb helyzetokán? A, ugye bedeszkázottat, vagy ami végérvényesen bezárt, olyat én nagyon keveset láttam, nagyon kevésről tudok. Három kategória van, hogyha szabad mondanom. Az egyik az, amelyik megpróbálja a nyitvatartást mondjuk ilyen csúcsidőkre szorítani, tehát például péntek, szombat, vasárnap nyitva vannak, aztán többi napon nem. Vannak olyanok, amelyek szűkített időtartamban vannak nyitva mondjuk este héttől éjfélig, és vannak olyanok, amelyek rendesen nyitva, tehát a szokásos menetben vannak nyitva. De amit igazán hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy tényleg most már ez a második vagy harmadik alkalom, amikor ez különböző konstellációkban ellenőrizzük, vagy nézzük, vagy figyeljük, hogy mi történik este. Tényleg nyilván azért, mert kevesebb turista van, de ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy ezekben az éttermekben mindenütt vannak emberek, nem sokan. Nekem az vendéglősök, a az vendéglátósok azt mondják, hogy nyilvánvalóan az a nyeresség, ami korábban megvolt, annak a töredékes sincs és hát nagyon-nagyon sokan most kezdik mondani azt, hogy például a határoknak a lezárása azt a minimális külföldi vendégséget Igen. elveszi tőlük, ami egyébként azért megból. Ez Ilyet hallottam a fővároson kívül is. Úgy tűnik egyébként, hogy helyben jobb a helyzet, mint amilyen a sajtó és ez most már a második téma Erzsébetváros kapcsán, ahol ezt említem, ami az éjfélig, vagy éjfél utáni nyitvatartást illeti, mert miközben politikai felhangokkal olyan hangulatot próbálnak kell mintha mint hogy egyébként ezzel kapcsolatban mérhetetlen ellenállás és elégedetlenség lenne. Egy viszonylag tiszta, vagy a viszonylagot is lehet, hogy törölni lehet kritériumrendszer alapján, a jelentkezőknek a zöme megkapta azt az engedét, amit egyébként megkaphat akkor, hogyha teljesíti a kritériumrendszernek azt a feltételrendszerét, vagy azt a feltételeit, amiket itt most átolzik, nem fogok felsorolni. Igen, ez így is van. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazándiból azok, a beadták időben a, a, a kérelmüket, az ugye mind szinte, nem szinte, hanem automatikusan megkapták. Nem nagyon tudok semmiféle olyan, hogy a fellebbezésről, botrányról, elégedetlenség, hogy valaki azt mondta volna, hogy én teljesítettem a kritériumot, de mégsem kaptam meg. Nem ez működik. E, és én azt is gondolom, az is nagyon világos, hogy persze lehet körül -e, politikai hangulatot kelteni, de ez most már egyre kevésbé érdekli az embereket, azt kell, hogy mondjam, és ebben persze még egyszer mondom, a turizmus lecsökkenése is játszik egy szerepet, és ha visszatér mondjuk a turistáknak az áradat, akkor majd valószínűleg lesz egy új helyzet, de ebben a pillanatban azt kell mondanom, hogy azok a problémák, amelyek a bulimegedben megvoltak egy hosszú évtizeden, vagy talán hosszabb időn keresztül is, ezek jelentős mértékben mérséklődtek. Jó, amennyiben a nép nem akar kérdezni, és most éppen nem úgy tűnik, hogy akar, 061 a 0877, kicsit várok. Akkor új témában nem kezdek, jövő héten folytatjuk, és köszönöm Nagyon a rendelkezősállását állását Müller Péternek viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallották, LGBT város polgármesterét, a beszélgetést a hetedik keleti önkormányzat támogatta. 7 óra 58 perc van másfélképpen kettő perc múlva lesz 8 óra, néhány perc, és aztán felhívom György veledeket. Én a magam részéről biztatom önöket, hogy hívjanak és beszélgessünk, de ha nem beszélgetünk, akkor sem lesz hiányérzetem. Ma 2020, szeptember tizedike van, csütörtök, és a pontos idő kettő perc múlva lesz, kettő perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Keifej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a tévénézők, a netezők valamint korhatáros 14 éve auliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Reggelenként elő szoktam készíteni néhány sms -t. azokat most elküldöm. Német Szilárd lekörösten Avracis volt, ami nagy teljesítmény, de van ilyen. Hangulati állapotomnak megfelelően egészen hihetetlen jelentőséget tudok tulajdonítani annak, hogy ki milyen gyorsasággal válaszol, vagy nem válaszol, miközben én saját magam nagyon gyakran egyáltalán nem járok elő jó példával. Nyolc óra van 061-877-0877, ez egy viszonylag hosszabb szám, a Strawberry Statementről, ami nem véletlenül ez az eperés Vér címmel híresült el nálunk ennek a filmnek a címe, innen szólt a mai zenének a zöme. Amíg ez a zene szól, addig telefonálhatnak aztán, amikor a zene véget ér, akkor felhívom György Evics Beneteket 061-877-0877. Banát nem fogok enni, mert nem hoztam. Habár ebből a Down by the Riverből, hátra van még 3 perc, miután most hallgatnak, felhívom György is Benedeket, hiszen egyébként is 8 óra 4 percet ígértem neki, és már 8 óra 5 perc van. Jó reggelt lehet. A vonalban Györgyjevics Benedek, a Városliged Zrt vezérigazgatója, és a műsorta Városliged Zrt támogatja. Amennyiben önöknek bármilyen kérdésük van, akkor azt e-mailben felteltik nekem, és ma, vagy a legközelőbb alkalommal a vezérigazgató úrnak Uh, visszatérő téma, hogy akár meg nem valósuló projekteknél is, vagy megvalósuló projekteknél, ugye olyan nagyon sok uh, ugyanolyan téma, fix téma a Városliget kapcsán nincs, hiszen ezeknek a fő témáknak különböző leágazásai vannak, de az egyik az magának a projektnek a drágulása. Uh, beleértve, hogy legutóbb azon voltak fönnakadva néhányan, hogy akár nem létező, vagy létező, de jelen pillanatban meg nem valósuló projektek költsége is emelkedik, és ezt különböző értesítőkből tudják meg. Ilyen például a Nemzeti Galéria, és habár bár mindegyik emelkedés mögött más-más húzódik, lehet-e ezekkel a drágulásokkal kapcsolatban bármilyen generálisat, vagy legalábbis általánosat mondani, hiszen a Városliget ellenzői mármint ennek a városligeti területnek a megújulása, megújítása, átalakítása ellenzőinek az egyik fő érve az, hogy egyébként sem indult egy alacsony alapáról, de hogy annak már a sokszorosát lehet tapasztalni. Az egy másik kérdés, hogy ez egyébként nem kizárólag a városligetre vonatkozik, de a városligettel kapcsolatos hangulat ezt nagymértékben még pluszban, vagy ha tetszik, mínuszban befolyásolja. Fontos kérdés, és szerintem relatív sokszor beszéltünk is róla, de talán nem lehet elég szert. Ugye nyilván a ismét drágul a Városligeti beruházás, vagy az egyes projektelemekre vetítve, ez egy eléggé klikvadász cím. Én azoknak, akik ezt adják, ajánlanám még a Vérfolyik a Ligetbe, és az ehhez hasonló címeket is, mert ez valószínűleg még több olvasót vonz. Most próbáljunk meg azokhoz szólni talán, akik akik viszont tényleg szeretnék látni, hogy, hogy ez hogyan is történik. Ugye azt mondod, hogy nehéz generálisan megmondani, ez valóban így van. Hát nem egy projektettől függ. Hiszen, hiszen projektelemektől is függ, de általánosságban ugye itt van egy relatív nehezen feloltható helyzet, amiben az elmúlt években egyébként jelentős változás történt kormányzati szinten, és nem a liget projekt vonatkozásában. Ugye az történik, hogy akkor, amikor Mindegy, hogy milyen ö, indítatásból, de valaki kitalál egy projektet, lehet ez uszoda, vasútfelújítás, útfelújítás, ö, vagy éppen egy kulturális negyed fejlesztés, vagy egy konkrét épület, vagy szóval bármilyen kérdés, akkor ezen a ponton ugye az első dolog, amit elvárnak tőle, hogy jó rendben, de mennyibe fog kerülni? Forint fillér pontosan. Na most ugye azt azért, ha itt egy kicsit. Kilépünk a kötelező kommunikációs és közpénzzel való gazdálkodás panejéből, akkor azért föl lehet tenni azt a kérdést, hogy jó rendben, de micsoda. Hiszen ezen a ponton még nincsenek tervek. Lehetnek elképzelések, homályos gondolatok, esetleg valamilyen négyzetméterek is már kirajzolódhatnak az ötletgazda gondolatvilágában, de egyáltalán nincs meghatározva, hogy mit akarunk árazni. Ez konkrétan a Liget esetében ugye azt jelenti, hogy azon a ponton kell, vagy kellett volna legelőször 2013-ban, vagy 2014-ben egy pontos végösszeget mondani, és még mindig nem beszéltem konjunktúráról, építőipari árakváltozásáról, stb. Akkor kellett volna megmondani, hogy pontosan mennyibe kerül a Liget Budapest projekt, amikor a. nem lehetett tudni, hogy milyen projektelemek lesznek, hiszen ha ki régóta követi a Liget sorsát, tudja, hogy még egy elhelyezési tervpályázat előtt voltunk, ahol fölmerült az építészeti múzeumtól, a fotó keresztül jó pár olyan eleme, ami aztán végül nem valósult meg a ligetben, és nem is ide álmodták meg. Ezt követően a következő lépésben ugye kialakult egy szabályozási terv, egy építési tervpályázat alapján, egy masterplan pályázat alapján, hogy mit is lehet ide építeni. Itt már mondjuk legalább a négyzetméterek maximumai meghatározhatóak voltak, ami már valamiféle lakmuszpapírként működik. Tehát ott azért, hogyha azt mondjuk, hogy 40 ezer négyzetmétert összeszoroz az ember az éppen akkor az építőiparban uh, szokásos uh, kivitelezési árakkal, akkor már legalább egy nagyságrendi becslést lehet mondani. De ezen a ponton még mindig egy nemzetközi tervpályázat előtt vagyunk, mondjuk egy néprajzi múzeum, vagy egy galéria esetében, tehát még nincs konkrét építészeti terv. Azt azért lehet sejteni mondjuk a Városligetben az UMRRK építésénél a Városliget ZRT 500 ezer forintos négyzetméter áron kötött szerződést a strabaggal. Ehhez képest mondjuk a Magyar Zeneházánál Jócskán 1 millió forint per négyzetméter fölött tudott szerződést kötni. Ennek több oka is van. Egyfelől az UMRRK szerződése 2015-ben köttetett, a Magyar Zeneháza szerződése 2018-ban köttetett, meg amiből a kivitelezés elindult, tehát egy között volt egy konjunktúra, de talán ennél is fontosabb, hogy a, a, a raktárbázisnál ö, standard négyzetméter árakkal lehetett számolni, addig a Magyar Zeneháza Szó so Fujimoto által megálmodott igen nagyívű landmark-típusú épületénél, nyilván ezek a négyzetméter árak nem igazak. Oké, okay, de mondjuk ö, maradjunk egy konkrét dolognál, talán az egyik legfaramú címnál, amikor egy olyan projekt ára emelkedik, ami jelenleg egyébként nem a megépítendő, vagy a megépítendő, de a közeljövőben nem megvalósuló tervek közé tartozik, mint amilyen a Magyar Nemzeti Galéria, akkor ott mi történik? Hiszen ott egy olyan drágulás történik, ami egyébként közben nem realizálódik, vagy nem tudom, hogy realizálódik, hiszen egy körbekerültett területről van szó, ahol az íg együtt a nem történik semmi, leszámítva, hogy a bogarakot mit csinálnak. De azon a szűk körön kívül, akik ebből mindenképpen szenzációhajház hírt szeretnének generálni, azért a, a józan többség valószínűleg tudja, hogy drágulásról onnantól kezdve beszélhetnénk, hogyha az új nemzeti galériának a tervei készen vannak, erre kiírunk egy e, nyílt Európai Uniós közbeszerzést, ezt a közbeszerzést valaki megnyeri, leszerződünk egy fix áron, egy fix műszaki tartalomra, és ha ez innentől kezdve elkezd nőni, emelkedni, és mindez nem előre tervezett módon. De mi nem mi nőni és ö, emelkedni? Még egyszer a galéria tekintetében soha nem írtunk ki nyílt, nyílt mm -hmm. generálkivitelezői szerződésre mm -hmm. pályázatot, per pillanat nem is fogunk ilyet kiírni. Ma vagy holnap egészen biztosan nem. Úgyhogy innentől kezdve az, az minden csak hangulatkeltés, hogy a galériának az ára, az most egészen pontosan drágult-e vagy sem. Mihez képest? Ahhoz képest, hogy 2014-ben, amikor még csak annyit tudtunk, hogy egy galéria terve bekerül a Liget projektbe, és a Petőfi csarnok helyén egy új nemzeti galéria kerül megálmodásra, a ahhoz képest, hogyan tud drágulni? Tehát még egyszer mondom, ilyet én formán, én tudom, hogy mi az a hír, ami alapján ezt kérdezett. Tehát ismerem, én olvasom nyilván a sajtót, látom, hogy 29 milliárdról 73 vagy 76 milliárdra drágul a, a galéria kérdése. De mondom még egyszer, tehát drágulni, akkor tud az épület. Hogyha kiírunk egy közbeszerzést? Jó, akkor az általam legérim... is ismert cikk azt írja, hogy így növekedhetett az eredetileg 26 milliárdosra a tervezett múzeumára, első körben 48 milliárdra, majd a most nyilvánosságra hozott adatok alapján, ezt talán egy augusztus végi vagy szeptember elejei írás 77,7 milliárdra, akkor valójában milyen elem drágul, miközben a projekt megvalósulásáról nincsen szó? De. De nem drágul semmi, mert nincs alapára. Tehát, hogy ez én, lehet, hogy, hogy részletesebben végig kellene venni egészen pontosan, hogy hogyan épül föl a gondolat fölmerülésétől, a kivitelezés, befejezésétől. Oké, okay, akkor másféleképpen kérdezek. Úgy kérdezek, mint egy gyerek. Milyen hír lehet egy olyan dologgal kapcsolatban, ami nincs? Ez nagyon jó kérdés. Ugye, hát, visszamentem ezt. gyereknek. Ne, nehezen nehezen tudom. Ugye azt kérdezem tőled, hogy hogy lehet hír valamivel kapcsolatban, ami nem létezik? Mert yes. ugye abban a pillanatban, ugye ez egy sokkal bonyolultabb dolog, de ha bonyolultabban foglalkozom vele, akkor mindjárt olyan árnyalatok jelennek meg, eh, amely árnyalatokat itt most szeretnék elkerülni. Hiszen a Városniget ellenzői a politikai rész, amit egyébként a beszélgetésünkből egyre jobban szeretnék száműzni, és nem véletlenül, azok pontosan arra appellálnak, hogy tessék, emelkedik valami, ami nincs. Hogyan emelkedhet valami, ami nincs? Ez azt jelenti, hogy ezt valaki mégiscsak meg akarja valósítani, miközben valaki megígérte, hogy ez nem fog megtörténni. Én tudom, hogy te egy végrehajtó ember vagy. Azt is tudom, hogy nagyon sok dolognak vagy a megteremtője, de ez mindegy ernyő alatt van, és az ernyőt nem te tartod. Tehát ebben én tökéletesen tisztában vagyok, még akkor is, hogyha a nép egy része téged azonosít azzal, mint aki megálmodta ezt a városlégetet és létre is hozza, ez sajnos vagy. Hál' Istennek és aláhuzandó, nincs így. De értened kell, hogyha van egy városligetért agódó, vagy egy, egy, egy egyébként befolyásolható a hírekkel viszonylag nem tisztában lévő ember, az mindjárt gyanult fog akkor, hogyha azt mondják neki, hogy te figyelj be, meg, valami emelkedik, ami nincs, méghozzá több milliárddal, és akkor az azt mondja, hogy hát akká anyjukat. Hát ezt neked értened kell még akkor is, hogyha egyébként ez egy bonyolult történetnek a része, de mégiscsak egy olyan hír, amivel valamit kezdeni kell, és amit valamilyen módon meg kéne tudni magyarázni anélkül, hogy azt mondanák az emberek, hogy ez lári, fári, ez itt Jó. Tehát az a helyzet, hogy ha gyerekként kérdezed, és egyszerű választ kell ráadnom, akkor azt kell mondjam, hogy mindenkit, akinek a, a lelki állapotát ez fölzaklatja őket, arra nem, hogy jöjjön ki a városligetbe, próbálja ki az új sportpályát, a játszóteret, látogasson el a Szépművészeti múzeumba, jöjjön el a Millennium házába igyon meg ott egy kávét, hogyha neki ez alapján az az élménye támat, hogy itt valakik a liget ellen hatnak és a liget létére törnek, akkor nem tudok vele mit kezdeni, hogyha az, az élménye támad, hogy itt valami egészen kiváló és szuper dolog történik, akkor szerintem ebben megnyugszik. Amire te célzol, arra viszont nem tudok egészen e, könnyű választ adni. Ugyanis a helyzet a következő. A T0 időpontban a Városliget ZRT szerződést kötött egy mérnök konzorciummal. Innen jön ugye az egész kérdéskör. A mérnök konzorcium e, keret megállapodása. A keret megállapodást annyit jelent, hogy ebből vagy semmit, vagy mindent, vagy egy köztes állapotot hívunk le, de nincs olyan Igen. kötelezettség, hogy mindent el kell halad, halad, Haladunk a felé, amit ez egy, ez, egy, ez egy összességében 4,5 milliárd forintos alapszerződés. Igen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Városliget ZRT-ben bár kiváló kollégák dolgoznak, de nem az ő feladatuk hogy mondjuk akkor, amikor egy nemzetközi tervpályázat győztese, egy SANA, vagy egy Fujimoto, uh -huh. vagy éppen a Napur konzorcium leadja a statikai terveket, az épület statikai terveit, most mondtam egy részt, akkor ezt átnézzék, és rábólincsanak, hogy igen, ez megfelelően van statikailag megtervezve. Ez egy független mérnök feladata, hogy ezt megnézze. Ez a mérnök szerződésünk, ugye itt három dologra szól a a terveknek az ellenőrzésére, ha a terveket leellenőrizte a mérnök utána a lebonyolításban való aktív részvételre, és a harmadik, amire jogszabály is kötelez minket, műszaki ellenőrzésre, független műszaki szakértésre. Na most az a helyzet, hogy a jelenlegi szabályozás alapján és egyébként piaci gyakorlat alapján az, hogy egy független mérnök mennyit kérhet el a tervek ellenőrzéséért, ez jellemzően a leendő kivitelezés végső ára határozza meg. Ez a vetítési alap. Tehát az a helyzet, hogy az, hogy a tervek ellenőrzése három forintba, kilencbe vagy 14-be kerül, ez az... teljesen kis, hogy tiszta beszéd, épület... és remélem, hogy nem kérdezzek olyat, amit nem lehet, vagy az... nem szabad. Nem, nem, nem, csak ez... E, tehát fontos, ezt, e, ezt szeretnéd kérdezni, tehát, hogy nem, ezen nem a szeretném ponton... E, ezen a ponton, ugye tekintve, hogy függetlenül attól, hogy megépüle. e mikor épül meg, vagy mi történik a nemzeti galériával, az új nemzeti galériával, nekünk van majd szerződés. Nem, csak erre válaszolsz. A a nemzet, a a pontosan erre, vonat, erre vonatkozik a kérdés, hogy valójában ezeket a szerződéseket jelen pillanatban nem befolyásolja az, hogy az a szerződés, ami velük köttetett, abból ma még nem következik az, hogy amire egyébként ti szerződtetek velük, az a szó kézzelfogható értelmében meg is valósul. Jól beszélek, ugye? Nagyjából igen, de ha befejezem a gondolatot, akkor talán még inkább érthető. Tehát hogy? Mi 2015-ben a Szanával kötöttünk, a Szanával és a Bánati Hartwiggal, a magyar uh -huh. partnerrel kötöttünk egy szerződést az Új Nemzeti Galéria megtervezésére. Uh -huh. Ez függetlenül minden típusú politikai turbulenciától. Attól, hogy valaki szeretné, vagy nem szeretné, hogy a galéria megépüljön, ez egy szerződéses kötelem, ami polgárjogi alapon minket köt. Abban vita, hogy a kiviteli terveket el kell készíteni, hiszen erre vonatkozó szerződésünk van, ebben azt hiszem, hogy Nincs és nem is lehet, nyilván érzelmeket válthat ki, de tényleg világában. Ez teljesen, ilyen ez teljesen világos, másodott. de ilyen beszélgetést én se olam idejében máshol nem hallottam, és miközben meg vagyok a magamtól, hogy ilyen van, meg kell, hogy kérdezzem, hogy neked van-e arra felhatalmazásod, vagy adott esetben van-e arra jogosítványod, hogy bárkinél, aki egyébként téged erre felkért, kezdeményezd azt, hogy ezek a szerződések szűnjenek meg, hiszen egyébként ezek a projektek nem valósulnak meg, és ennek következtében ezek a szerződések, amely ki tudja, hogy meddig élnek, nagy valószínűséggel addig, amíg a projekt meg nem valósul, és így aztán, miután ezekről jelenleg leginkább ugye, hogy a római jog mondja, hogy dormitát alszanak, és nem arról van szó, hogy nincsenek, és ez az, ami az emberek egy részét megnyugtatja, egy másik részét kifejezetten idegesíti, a harmadik részét pedig teljes mértékben hidege hagyja, valószínűleg vannak a legtöbben, tehát ez az, ami az embereket foglalkoztatja, hiszen egyébként ebben az alvó állapotban is tud valami drágulni, amit egyébként nehéz elmagyarázni, függetlenül, hogy szerintem te ennek jól álltál neki, az a kérdés, hogy ezek az alvó szerződések, ezek valójában egészen addig nem, ezek valójában meddig alszanak? Ezek a szerződések nem alvó szerződések. Tehát, hogy az, hogy a 2015-ben elindult tervezési folyamat befejeződjön, erre ebben a másodpercben nincs döntési pozíciója a városnak. Uh -huh. Erre utaltam. Tehát nekünk, Um, egyfelől világos kormányhatározatok alapján működünk, tehát nagyon világos, hogy meddig kell eljutnunk, az előkészítést be kell fejeznünk. Arról van vita, és elsősorban a politikai térben, hogyha kész vannak a kiviteli termek, ez alapján lesz-e, és ha igen, mikor kivitelezés, de a, a tervezést magát, azt be kell fejeznünk. Oké, okay, amikor... nagyon jó beszélsz. Azt kérdezem, hogy ebben a tervezési folyamatban. Egyébként mik történnek, amelyeknek adott esetben árkihatása is van, hiszen az ember azt feltételezné, hogy ezek kész tervek, különös tekintettel arra, ha az a politikai vita nem alakul ki, ami kialakul, akkor nagy valószínűséggel ezeknek az épületeknek, ezeknek az ingatlanoknak a kivitelezése is megkezdődött volna már. Igen, de itt most egyel hátrébb vagyunk, nem ez a helyzet. Igen. Az a helyzet, hogy a. Sene és a bánáti Hartwig ötödik éve tervezi az új nemzeti galériát, és a műszaki... De mi tud rajta még terveződni? Egy végtelen bonyolultságú, egyébként fantasztikus és elképesztően komplex épület az, aminek a kiviteli tervezése, mondom, ötödik éve zajlik. Most Hossa... ez akkor is így lenne egyébként, hogyha ezek az épületek épülnének? Mert ugye Akkor kicsit az ízen... az érzésem, hogy ezek az épületek épülnek, és az építészek még mindig különböző változtatásokat javasolnak, vagy fogalmaznak meg, miközben ott áll a kül, és azon már nehéz, vagy a beton, és azon már nehéz mit csinálni, bár faragni mindenből lenni. Az a baj, János, hogy egy olyan utcába próbálsz bekanyarodni, nem, nem, nem, nem, nem, én, nem. én feltételezem, hogy a hallgatóknak csak egy kis részét érdekli. Tehát, hogyha most én nekem a kiviteli tervezés és az engedélyes terv közötti különbségeket, Nem, alapvetően arról van hogy szeretnék valaminek a végére járni, hogy többet ne kelljen kérdezni. <gül> Tehát az a helyzet, hogy például a Néprajzi Múzeum, ami egy a szerkezete, az gyakorlatilag készen van külső laikus, csak kiáll a teraszra, akkor azt látja, hogy ez az épület, ez már nagyjából készen van, itt most már csak belül építkeznek, Ennél az épületnél ebben a másodpercben is zajlik a kiviteli tervezés. Tehát az, hogy egészen pontosan majd a belterületeken milyen gépészeti megoldások lesznek, mi fogja kinyitni az ajtót vagy becsukni, ez még most is zajlik. Tehát a kivitelezés és a tervezés egy csomó esetben tud párhuzamosan is zajlani. Ha a galériának a kivitelezése zajlana, akkor most is ez történne, hogy miközben a mély alapozás már megtörténik, hiszen a mély alapozás tervei megvannak, közben a kiviteli tervezés még zajlana. Most úgy történik a kiviteli tervezés, hogy egyébként éppen nincsen mély alapozás. Tehát ha azt kérdezett, hogy lehetne -e építeni a galériát, akkor egyébként lehetne építeni tekintve, hogy a galéria nem épül, mert miniszterelnök úr ugye azt mondta, hogy egészen addig, amíg ebben nincs konszenzus, addig nem fog épülni. Erről ugye beszéltünk itt a, itt a műsorban többször. Így. Ezért nincsen, de ettől függetlenül nekünk a japánokkal való szerződésünkben helyt kell állni. a japánoknak pedig helyt kell állnia a velünk kötött szerződésben, ami még az egész problémáció előtt jött. Ez a kivitelezés zajlik tekintve hogy a, az, hogy ezek a tervek egyébként ö, ellenőrizve legyenek, és azok a tervek, amiket mi átveszünk, azokról felelősségteljesen ki lehessen jelenteni, hogy ez alapján egyébként egy állékony épület megépíthető, ehhez szükség van egy független műszaki szakértőre. A független műszaki szakértő akkor tudja validálni ezeket a terveket, hogyha neki van egy becsült értéke arra vonatkozóan, hogy mennyibe fog kerülni a végső épület. Ez történt most hogy a független műszaki szakértővel történt szerződés módosult, ebbe került bele, mint egy háttéranyagként, hogy a jelenlegi becslések alapján mennyibe kerülhetne a galéria abban az esetben, ha kiírnánk egy nyílt közbeszerzést, mondom, nem írtunk ki nyílt közbeszerzést. Ezt olvasta el uh, se a közbeszerzéshez, se pedig a, úgy tűnik, hogy az építőiparhoz nem különösebben konyító, általam végtelenül tisztelt, de nem feltétlenül kedvelt kollégák, és írtak belőle egy szenzáció hajház amit aztán organikusan átvegt a de, megfelelő mi, mi, mi, médium, és is a galéria a, drágulásáról beszél. Mégis most csak sikerült választ kapni, és talán az emberek egy része hajlandó volt megérteni, hogy valójában mi történik. Csak azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog, amiben egyébként óriási a te, a ti, és egyébként terveztően mindenkinek a felelőssége, tehát az a helyzet, Semjén hogy... utcában jön. nem akartam bevenni, én ezt szerettem volna hallani, illetve nem, ezt hát, szerettem volna egy választ hallani, és én hallottam egy választ, én elfogadtam Igen. a magam részéről, semmilyen utcában nem akarnak bevinni, a saját utcámban tartózkodom Az zövében a hétköznapjainak én nem ha kimozdulok. Azt kérdezem tőled, hogy miközben van hajlandóság a mostani cikkekben leírva a Dürer jövőjét tekintve a Városligettel ezt összeköti -e bármilyen sóhajok így, ja vagy sem? Nem. Jó. Akkor ezzel kapcsolatban több kérdést nem is teszek föl, és egy fejezetet nyitok ki, amit nem fogunk tudni bezárni, már csak azért sem, mert még nincs konkrétum. A Városligeti Építési Szabályzatot Sokan sürgetik, mármint hogy azzal kapcsolatos módosítás történjen, ám ennek különböző akadályai vannak, és az augusztus vége helyett talán szeptemberre, vagy talán még tovább húzódik. Ennek a megszületése, már mint a fővárosi közgyűlés által, Uh, egyelőre generálisan, és aztán a jövő héten, bár akkor lesz másról beszélnünk, hiszen ma bejárjuk közösen uh, a Néprajzi Múzeumot, és azt gondolom, hogy számos kérdést fog felvetni. Uh, azt kérdezem tőled, hogy ez a, uh, ez a vész, már mint a Városligeti Éjtivítési Szabályzatnak a módosítása, ez feltehetően milyen mértékben befolyásolja a ti életeteket? Nem tudok rá válaszolni, tehát... Meg kell várni, amíg megszületik. Meg kell várni, amíg, amíg megszületik, ugye... Mert az... ugye ami a legfontosabb az az, hogy ebben a cikkben, ami még augusztusban született, az van, hogy egyebek között az is nehezíti a helyzetet, hogy a főváros és a városliget CRT között teljesen megszűnt a kommunikációs kapcsolat, és ahány fél, ezt annyi féleképpen magyarázza, hiszen mi erről, ha nem beszéltünk 12-1 tucatszor, akkor egyszer sem. Igen. Üm, ugye az a helyzet, hogy a főváros mindenképpen abba a helyzetben szeretné, szerette volna a Városliget ZRT-t hozni, hogy mi egy érintett félként, számtalan egyéb Én. érintett félel egyetembe tárgyaljunk magyarul azt, a helyzetet szerette volna egyébként politikailag az őszékéből teljesen érthető módon előidézni, hogy a Városliget ZRT és képviselői, legyen bármelyik kollégám, vagy jó magam, uh -huh. a, a ligetvédőkkel, az érintett kerületekkel, és mindenkivel együtt egyeztessen a liget sorsáról. Mi pedig azt Jeleztük ezzel kapcsolatban, hogy mint a terület vagyonkezelője, építettője és a Liget projekt beruházója, szerintem vannak olyan szakmai kérdések, amiről a főváros szakmai részének és a Városliget ZRT szakmai részének egyeztetnie kell, de ő mindenképpen ebből ö, politikai ügyet szeretett volna generálni. Mondom, nem vitatva el tőle ezt a, ezt a jogot. Ö, én személy szerint úgy vagyok vele, hogy tekintve, hogy én nem vagyok politikus, politikus, pizáli politizáljanak azzal, aki ehhez egy fokkal kompetensebb. módon. Abba pedig nem mentek tolni. bele, hogy kettesben legyetek. Ah, Ebben valami, valami miatt nem. Az egész városligeti építési szabályzat módosítása ez egy, ez egy politikai így. Tehát ennek természetesen vannak szakmai kihatásai, de végtelenül sok nincsen. Erről annyit érdemes tudni, csak itt megint nagyon alá kellene szállnunk szakmai mélységekbe. Próbálok egy picit Közérthetőbb maradni. Aminek van építési engedélye a Ligetben, az függetlenül attól, hogy most így vagy úgy módosítják az építési szabályzatot, az, az meg tud épülni, ha valójában szándék, hogy épüljön meg. Tehát a Város Ligeti Színház építési helyét letörlik az építési szabályzatról, akkor ez igazából nem oszt, nem szoroz a Liget ö, projekt életébe, hiszen a Városligeti Színháznak végrehajtható építési engedélye van. Három évig még bármikor el lehet kezdeni építeni, Nem az építési szabályzat. Azt kérdezem, szabályzat, tőled, erről már volt hogy, hogy ezek az építési van, engedélyek nem. egyébként, ha lejárnak, megújíthatóak-e, vagy sem? Ez egy jogi kérdés. Abban az esetben, ha a jogalap megszűnt, tehát az építési szabályzat ö, eltűnt alóla, akkor nem. Tehát... Magyarul ez... egy olyan óra ketyeg, ami egyébként újra nem húzható. Így van, így van. Azt kérdezem így ezzel van. kapcsolatban, hogy a Dózsa György úti mélygarázsnak a engedélye mi a helyzet, mert ez egy állandó beszédtémá téma ebben a körben. Nagyon bonyolult és nagyon összetett megint a kérdés, tehát ugye gyakorlatilag kész garázsról beszélünk, én továbbra is arra készülök reményeim szerint, és szerintem ez a, a környékellakóknak és a ligetbe érkezőknek egy nagyon fontos pont, ugye per ma nem nagyon lehet a liget környékén leparkolni, hogy szeptember végével, a, a mégarást uh, át tudjuk adni a nagy közönségnek. Hát. Mondom, maga a mégarás fizikailag egyébként készen van, már ebben a másodpercen hát. is alkalmas arra, hogy oda be uh, tudjanak állni. Én uh, kicsit értetlenül állok az előtt, hogy uh, valaki élete fő vagy mellékműveként uh, el tudja-e érni, hogy már egy elkészült, egyébként valós társadalmi igénye rendelkező uh, mégarás, építési engedélyének a, a jogalapját, azt bíróságon támadgatja, és el tudja érni, hogy ez a, hogy ez a karályt, végül, így van végül, de még ott sincs teljes egyenlősséggel, ahogy én érzékelem. De maga mindenmi. a bíróság mire való, mire való tekintettel hoz ilyen döntést? Eljárási, kizárólag eljárási kérdésekben, ugye a bíróság azt mondta, de ebben nem is a Városliget, ZRT a jogalany, hanem az engedélyező hatóság, uh -huh. tehát, e, tehát itt, itt, itt nem a, a város... Akkor csak, a csak hálás hát, vagyok, hogy ebben a meg, ...meg valaki. Tehát a civil zugló megtámadta az engedélyező hatóságot, mert azt mondja... A hogy a kormányhivatal? A kormányhivatalt, mert azt mondja, hogy az jogok sérültek, mert a, a civil zugló nem vagy nem megfelelő uh -huh. módon kapott betekintést annodacuma a, a tervekbe ezzel tudnék vitatkozni, de nem elegány. Hát, nem nem te is te vagy az érintett. Azt, kérdezze, döntés, Azt kérdezem és... tőled, hogy ennek a, ennek a folyása az most uh, hol tart tehát, hogy képezheti-e akadályát annak, hogy ezt átadják, és ha igen, akkor ez hogyan elhárítható? Vagy ez nem a te területed, és nem akarsz bele nem tudomásul veszek? Hmm, nyilván, nyilván az én területem, és nyilván bele is tudok mászni ebbe. Azt tudom mondani, hogy Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elkészült mégarást a nagy közönség birtokba vegye, és nagyon bízom benne, hogy nem fog ott állni egy elkészült mégarás, amire nem tudok mást csinálni, mint kirakni egy molinót, amiben azt írom, hogy, hogy köszönhetően a civil zuglónak, bár a mégarás készen van, de továbbra is Jó, a tartalékolás. Uvnálabb, oh, bár meg tudom érteni, hogyha ilyen mondatokat mondasz, minimulik, hogy ebben változás legyen. Ez jogi kérdés, ez, ez érvelési kérdés. kérdés. Ez egy jogi, jogi kérdés. Magyar, hogy ezen jelenleg Gőzerűvel dolgozik, az akinek Gőzerűvel dolgoznia kell. Ezen sokan dolgoznak, így van. Végezetül azt kérdezem tőled, valamit még akartam kérdezni, de elfelejtettem. Figyelj, sose fogunk téma nélkül maradni, tehát az, amiatt nem, ke, nem kell agódni. Nem, egész biztosan nem. Jó, hát akkor 10 órakor találkozunk. Így fog történni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, bár kicsit indignálódott a hangod, nem akartalak felhúzni. Azt kell, hogy megértsed, hogy van néhány dolog, amit az ember, hogyha egyszer megbeszél, akkor ha bár ezt a műsort nem hallgatják annyian, hogy újból és újból nem erülne újból föl, de az ember akkor legalább elmondhatja azt, hogy egyszer ezen végigment, elfogadható válaszokat kapott, ennek következtében ezeket a kérdéseket, ezeket az ajtókat nem kell újra nyitni. De így van. Köszönöm. Sziasztok. Én köszönöm. Szia. Önök György Benedeket hallották, a Városliges Zrt. vezérigazgatóját. A beszélgetést a Városliges Zrt. támogatta annak, hogy aktívabbak lesznek-e, mint az elmúlt percekben, tart a műsor X ideig, a TV műsor még 12 percig, a rádió műsor akár 25 percig, vagy akár még tovább is tarthat, mert hiszen nekem 10 órakor van a következő programon, még akár negyed tízig is itt maradhatok. Amennyiben nem mutatnak nagyobb érdeklődés, mint amilyet a mai nap folyamán mutattak, akkor 8 óra 55 perckor fogok elköszönni önöktől, anélkül, hogy szemrehányást tennék önöknek, ez egyébként így van, jól, hogyha mindenki a Dunaparton hever és süteti a hasát, meg tudom érteni ebben a jó időben. Ma a 2020, szeptember ike van csütörtök, 6 perc múlott. fél 9, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és akkor most azt a rettenetese hosszú szöveget nem fogom elmondani. Elérhetőségem 061-877-0877, olyan ügyben, ami önöket foglalkoztatja, én két hosszabb beszélgetésen túl vagyok, és habár rettenetesen sok minden foglalkoztat, alapvetően ma, ahogy ez tegnap is volt, reagálok. Biztos eljön majd ez a pillanat, amikor elkezdem fújni a szeret Most ettől meg vannak fosztva. Jó reggelt! Jó reggat, kívánok. <coughs> Ugye szeptember 24-én nálunk rendezik a Supercupa döntőt. Hazudnék, ha el tudnám dönteni, hogy egyébként ez jó vagy rossz, ha nem tudnék állást Viszont az nagyon furcsa, hogy azt mondja az UEFA, és a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy üzleti titokat megtudni, hogy miképpen tesztelik ezzel azt, hogy lehet-e tömegrendezvényre, sporteseményekre beengedni sok embert. Nónszerűs! Ez teljes Jó, de ezzel kapcsolatban azt kell, hogy neked mondjam, hogy még számtalan nonsens van. Tehát tegnap hallottam semmién Zsolt érdekköréből megszólalókat, akik elmondták, hogy a vadászati engedélyeket hogy lehet kiadni, mert egyébként a vadállománynak a nem megritkítás az egyébként is milyen szörnyű dolgokat eredményez. Én komolyan gondolom azt, hogy volt egy vicc, ami úgy szólt, hogy mi a szocializmus, és az volt a válasz, hogy a nép önuralma, hát itt ebből a szempontból Magyarországon a koronavírus járványnak köszönhetően ez abszolút így van, ha tetszik még fokozottabb mértékben, olyan béketűrés van itt a tekintetben, hogy teljesen megmagyarázhatatlan, teljesen indokolhatatlan, vagy csak nagyon részben magyarázható, nagyon kis részben indokolható egyébként mások egészségét akár súlyosan veszélyeztető ügyekben olyan dolgok történjenek, aminek következtében én itt most a cipőmmel nyugodtan verhetném az asztalt, mint ahogy annak idején az ENSZ-ben tette, arra én megmondom neked egész őszintén, nem nagyon találok magyarázatot, viszont hogy a kormány ezt megteszi, az egyebek között pontosan azért van. Van, mert hogy az ellenállás ilyen kicsi. Nem, ezt teheti. Minden megtehető, minden azon múlik, hogy ha te ezt megteszed, akkor ez milyen reakciót vált ki emberből természet. De hát ahogy az UFA tesztel itt majd 20 ezer embert, azt gondolom, hogy a, a kormányzat megtesztelt 10 milliót, és hát egyelőleg egész, egész jó eredménnyel. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy a kormánynak a tesztelése sajnos, hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó, már jóval az UFA előtt megkezdődött. Hát ez így van. A NER az maga egy ember de, kísérlet. De ha lehet, valamit szakmailag akkor... Nem hiszem, hogy itt most hirtelen valaki vállalna ennek az ódiumát. De ha igen, akkor hajrá! 061 0877 Nonsense. És azon kívül, hogy nonsense, azon kívül egy tízes skálán tízesre felháborító. Attól, mert nem ordítok és attól, mert nem emelem meg a hangomat, nem beszélek másféleképpen, az nem azt jelenti, hogy ne lennék rajta egy tízes skálán tízesre kiakadva, de ma konkrétan 2020. szeptember 10-én, 5 perccel hányért előtt, így is ki vagyok, így is ki tudok akadva lenni, hogy így beszélek. És ezen kívül még olyan mennyiségű dologtól vagyok kiakarva, hogy önök nyugodtan kihívhatják belle ezeket a kiakadásokat, ha felhívnak a 061 0877 es telefonszámon, és különböző témákat ajánlanak. Miközben hallgatunk, témabőségben szenvedünk, de az az igazság, hogy mindig témabőségben szenvedünk, ahhoz nem kell politika. Én például tegnap láttam a Spike létől az utolsó éjszaka című filmet, hosszan tudnék beszélgetni önökkel erről, ha önök érdeklődést mutatnának. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak egyetlen mondattal szeretnék hozzászólni, hogy még ahhoz a 20 ezer emberhez most ajándékba beküldenek 500 darab egészségügyi dolgozott felháborodásomnak ez a másik fele. De ebben önnek egyetlen nincs igaza. Ezzel akarják azt mutatni, hogy ők milyen jó emberek. Az, hogy hát, adott esetben ezt az 500 embert is megbetegítik, vagy ezt az, 5, az 500 emberrel betegítenek meg másokat, az őket kára nem zavarja. És ez Öt az 500 van... ember nem fogja tudni ápolni a bekerült betegeket. Ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az ő veszélyeztetettségük nagyobb, mint másoké. De hogy ők aztán mit tudnak, ne beszéljünk befejezett múltban egy jövőbeli esemény kapcsán, asszonyom. Ettől eltekintenék. Annyi műsor van, ami így beszél? Hadd képezzek kivételt. Az MLS illencsányi Sándorral olyan demagóg, hogy a faladja a másikat. Ha lenne és nem tudom megítélni. Sányi Sándornak egy pozitív pénzügyi és egyéb tevékenysége, hogyha abból levonnánk az MLS-beli tevékenységét, ami lássuk be egy teljesen elvégezhetetlen számtani művelet, hát akkor az a baj, hogy nagyon sok minden levonódna abból, amiről még a matematika órán tudtam, hogy az micsoda. Van a levonandó, és van a fönti összeg, meg van az alatta lévő összeg, és van az, a, a vonal alatti összeg, ezeknek a nevét valamikor tudtam, mint bevezetés, tárgyalás, befejezés, de Közben elfelejtettem, ha valaki segít, 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Szóval nem kell ki Attila, itt egyfolytában van egy nemzeti színház. Annyi teremmel, amennyi a nemzeti színháznak inkonkrét, soha büdös életben nem lesz. 061,877. 0877 Van itt hallgató, van itt mondandó, csak elő kell hívni. Köszönöm szépen, Gábor kérdezi, hogy hogyan tetszett az utolsó éjszaka, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon. Én, ha nem látnak, akkor sokszor szoktam könnyezni, tegnap is könnyeztem. Ez egy 2002-es film. Már-már tökéletes. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok váma, Sándor. Én őszintén bízok benne, hogy az 500 egészségügyi dolgozó egyszerűen nem megy be, nem lesz jelentős. De az emberek nem így viselkednek, uram. Miért pont az az 500 lenne tudatosabb annál, mint az összes többi? Nem is értem a fölvetését. Mert egészségügyi dolgozó, és az egészségügyi dolgozók dolgozna, dolgoznak, gondolkodnak a világra. ki a, a 10 millió magyar állampolgárt azzal, hogy esetlegesen, megfertőződhetnek. Ön túlságosan sok uh, politikai műsort hallgat, bár most úr és keveset tartózkodik kint a szabadban. Ne. Nem, nem, a gondolkodása ne. sajnos erre mutat. Én logikus. Ön azt hiszi, hogy logikusan gondolkodik, miközben demagóg. Ön azt feltételez, hogy az egészségi dolgozóknak a gondolkodás az minőségében más, mint a henteseké. Emberi gondolkodás van, és abban intelligencia, életkor, annak a függvényében, hogy ki hol dolgozik, vannak különbségek, de azok közel sem olyan pregnásak, mint amit ön feltételez, illetőleg feltételeznél remél. Most énekelek egy kicsit, mert ahhoz van kedvem. A TV műsorból már alig van hátra néhány perc, a rádió műsor pedig nagyjából az önök aktivitásán múlik. 061877-0877. Az utolsó éjszaka Edward Norton egy vagy két napjáról szól, miközben időben szaladgálunk fel alá. Tehát vannak teljesen ö, álmodott részletei is, néha nem lehet tudni, hogy mikor van valóság és mikor nem. Egy kábítószerkereskedőről van szó, akit valaki feldobott, talán kiderül hogy kicsoda, és akit emiatt hét év börtönre ítélnek, és az utolsó a börtönbe vonulásának, előtti utolsó napok, óráknak a története hihetetlen érzelmi intenzitással, és hihetetlen Hihetetlen. Jó reggelt. Szép jó kívánok, vagyok, és a Superkupa döntőhöz szeretnék hozzaszólni. Uh -huh. Lehet, hogy eretnek a gondolatom, de én a, a FIFA helyébe betiltanám ezt. A, fi... a kormány hozzáállása... Elnézést, hogy hogy FIFA és az UEFA, ezek valamilyen módon... Az UEFA, jó, bocsánat... Ő, Évedtem, de lehet, ő az ő egyik ő... kezdeményező. Alapvetően nekem a gurulós foci nem annyira a kedvencem, hanem é. inkább a... A csocso inkább? Nem, nem. Az NFL-szerű tünemény. És de ettől függetlenül a gondolatom ugyanaz, hogy Karakánul ki állni. Lehet, hogy Orbánnak ez egy kis fricska lenne. De nem értem a logikáját. Most ugye ez alapvetően tudja, hogy hol kéne hozzányúlni? Már a már történethez. Hát a történetet. A... Hát ez egy jó kérdés. Hol kezdődik kinek a hát, Ö... Elnézést. Egyelőre önnek. A álljunk meg. Mi a kiinduló pont? Kiinduló pont az, hogy az Orbánnak. Nem, nem, kutia, nem, nem, nem, egyáltalán mondani. nem, uram ez nem az a műsor, ahol a politikai logika érvényesül. Mi a kiindulópont? Kiinduló pont? hogy pont, hogy ezt, a, ezt az országot, nem a vezetés... Nem, nem, uram. Ez nem a Klubrádió délutáni megbeszélős műsora. Ez egy objektív feltáró műsor, próbál időnként lenni. Például most, mi a kiindulópont? pont? Segíthetek? Az a kiindul... A kiinduló pont az, hogy van a szuperkupa. A szuperkupa két különböző kupa győztes csapatnak a találkozója. Ha gondolja, Ez folytathatja, félrejét és neesség. én nem szeretném önt kioktatni. Függetlenül attól, hogy kinek hogy tűnik, én szeretnék egy olyan logikát önnek ajánlani, aminek a logikája ott van az ön fejében, de ebben a kibabrált frájny országban maga ezt a logikát már nem használja, mert egyébként más logikákat ajánlanak önnek, miközben azok a logikák már rég nem lesznek, amikor a természetes logika van. Mi a következő lépés azt követően, hogy tudjuk, hogy van a szuperkupa? Mi a, mi a következő kérdés? Az első, elsődleges, hogyha egyszer az országba. Ö... Uram, nem hajlandó. Határzárat, határzárat, ö... Uram, nem. Ne, ne, ne ragudjon, nem, nem. Nem, ez nem fog menni. Tehát, hogyha neten véletlenül valaki betelefonál, akkor gondolkodjon el azon, ha hajlandó rá, hogy ő miért nem volt hajlandó, vagy miért volt képtelen arra, hogy egy természetes logikát kövessen. 061877, 0877, immáron kizárólag a neten és a rádión követő emberek számára. Van a szuperkupa, ugye ez önmagában késedelmet szenvedett, mert ugye két kupának is a küzdelme a koronavírus járvány miatt sokkal később ért véget. Mi a következő kérdés? Van két kupat győztesünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, akkor szeretettel hallgatom, hogy önnek mi a logikára. Nem, nem, nem, nem. Én, én, én nem a magam logikáját akarom, én azt kérdezem, hogy ön szerint mi a következő lépés? Van két kupagyőztesünk, és tudjuk azt, hogy ez a két kupagyőztes az elmúlt időben, szuperkupa néven szokott megmérkőzni. Mi a következő kérdés? Mi a következő lépés? Most, én most az ön? De, de az lehetséges, hogy ön úgy gondolta, hogy én, én azonban nem szeretnék ma aktívabb lenni, mint amilyen aktív voltam ma, leszámítva abban a két interjúban, amit készítettem. Lehet, hogy ezt nehéz elképzelni, de én most örökre vagyok kíváncsi, és nem magamra. Az egy másik kérdés, hogy kicsi, vagy nem is kicsit elítélendő módon, azt mondom, hogy az a logika, amit én képviselek, az a természetes logika, és az, amit eddig hallottam, az a nem természetes logika. Ezt, hogyha vitatják, azt hajlandó vagyok befogadni. Szerintem tévedés, de nyilvánvaló, hogy nincs nálam a bölcsek köve. Ha lenne, megmutatnám. Oda nem adnám, de megmutatnám. Egyáltalán így néz ki. De van is tévé 061 877 0877. Köszönöm, hogy hívott. Öreget. A következő kérdés, hogy hova rendezzük. Abszolút! Hát ez, persze, hogy ez a következő kérdés. Mm. Már Kivállal ketten olyan. vagyunk. Már Kivállal ketten. E, na, ez egy jó kérdés. E, ugye az, hogy egyébként normális körülmények között, amikor nincs koronavírus járvány, ön tudja, hogy ezt meg kell pályázni, vagy hogy ez hogyan megy? Hiszen a kérdés alapvetően ez. Hát valószínű, hogy jelentkezni kell a megrendezés. Igen, de hát akkor mind a ketten ezek szerint ebben bizonytalanok vagyunk, mert ahogy ön beszél, a feltételes mód mutatja, hogy ön sem biztos benne ezek szerint könnyen lehetséges ez egy szakemberkén, és ezek szerint sem ön, sem én nem vagyok az, hogy erre nominálni lehet, és aztán valamilyen alapon dönt az UEFA vagy a FIFA, ebben sem vagyok járatos, hogy melyik dönt. Vajon koronavírus járvány idején most mi lehetett a helyzet, ön mit feltételez? Hát szerintem ott próbálták megindezni, aki bevállalja ezt. Abszolút, nekem is ez az érzésem, nekem az az érzésem, semmilyen bizonyítékom nincs rá, hogy Budapest úgy jelentkezett a szuperkupa megrendezésére, hogy közben nem is volt pályázat. Szerintem stréberek voltunk, de erre semmilyen bizonyítékom nincs. Én ezt csak az itteni helyzetből következtetem ki, sajnos némileg politikai logikával, tehát itt itt csúszos talajra tévettem, de ebben nagyjából egyetértünk? igen. És valamiért ez a cég, amelyik ezt megrendezi, ez be is fogadta, tehát ebből a szempontból hát, ők se tekinthetők tökéletesnek, hiszen egyébként e Ja, nem, rosszul mondom. Hiszen az, hogy mi stréberek voltunk, az még nem jelenti azt, hogy előbbre mentem egy lépéssel, fia lelvtárs, óvatal. Mi mire jelentkeztünk? Arra, hogy megrendezzük. Azt, hogy milyen körülmények között rendezzük meg, arra is jelentkeztünk, vagy az vajon az önvéleménye szerint, hogy került szóba? Hát azt nem tudhatunk, hogy a megrendezés dőpontjában milyen körülmények lesznek. De azt tudjuk, hogy amikor jelentkeztünk, akkor milyen körülmények voltak, és akkor nem voltak jó körülmények. Vajon az, de most teljesen a feltételes mód talaján állunk, egyébként valaki még telefonálhat, beszélgethetünk hármasban is, az, hogy ez egyébként egy ember kísérlet lesz, és tesztelni fognak valamit, amivel kapcsolatban minket nem avatnak be, az vajon kinek az ötlete volt? Az UEFA kérte meg bennünket, hogy nem -e engednénk -e be oda embereket, vagy mi ajánlottuk föl, hogy Miközben Magyarországon is a foci meccsek nézők előtt mehetnének, mi indokolná azt, hogy ez a szuperkupa döntő nézők nélkül bonyolódjon, miközben egyébként a magyar-orosz nemzetek, vagy nem tudom, nemzetek ligája, vagy hogy hívják ezt a frászkonyhót, az szintén nézők nélkül ment, úgyhogy ez egy meglehetősen vegyes elkeseredés, ami itt jelenleg van. Ez vajon hogyan jöhetett létre az a modell, vagy az az izé, ami jelenleg itt van előttünk? Hát én nem mennék ilyet állítani, vagy feltétlenül is hogy ez egy ember kísérlet lenne. Inkább arra gyanakszom, hogy hát ez egy üzleti vállalkozás. Ki volt az, aki előjött azzal, hogy legyen itt ember? Hát ezt én nem tudom. Hát néze, logikailag ezzel a magyaroknak kellett volna előjönniük, hiszen egyébként az UFA-nak a rendezvényei nincs közönség. Így van. Tehát az UEFA Jó, milyen jól. alapon mondta volna azt, illetve hát az UFA legfőbb azt mondhatta volna, hogy kedves magyarok, nálatok egyébként is emberek előtt rendezik meg ezeket a mérkőzéseket, mi akadályoz benneteket meg abban, hogy ez is az legyen, függetlenül attól, hogy egyébként ebbe az egyes csapatok belemennek-e vagy sem, amit csak azért szeretnék önnek elmondani, mert a civil a a pályánban erről volt szó, de ott elfelejtettem elmondani, hogy ennek volt egy előkészítése, vagy több előkészítési fázisa volt, és volt egy előkészítési fázisa, ahol meg annyi szakember volt jelen Magyarországon, talán másfél hete, de például a Bayern München és a Sevilla összes illetékese online volt jelen, tehát ők még véletlenül se küldtek ide senki sem, miközben egyébként egy olyan dologról beszéltek, amikor nem elég, hogy itt lesznek, de még közönség is lesz, tehát a dolog meglehetősen zűrzavarosnak tűnik. Hát igen, ezek olyan technikák, amelyeket mi nem nagyon tudunk, hogy a színfalak mögött még történnek. De ezek olyan színfalak, amelyek létezhetnének, vagy miközben e, minket nem engednek külföldre, vagy csak e, következményekkel, e, most a V4-ekről ne beszéljünk, e, hogy akkor ebben mégis be ebbe kéne bennünket avatni, hiszen hogyha erre a mérkőzésre 30 ezeren elmehetnek, miközben egyébként e, egyéb eseményeket, amelyek 30 ezer embert, ugye, 30 ezer embert sehol se vonzanak, lehetetlené tesznek, akkor vajon ebben nekünk itt magyaroknak egy nem létező Nemzeti konzultációban nem kéne, hogy beleszólásunk legyen. Hát én úgy tudom, hogy csak 20 ezeren lesznek ott, nem 30 ezeren. Oké, okay, ebből a szempontból gancság Olyan persze. események sincsenek ma Magyarországon, ahol 20 ezer ember lenne. Hát nem nagyon vannak is. Egyre szigorúbb a helyzet, ahogy napi hírekbe lehet hallani. Hát nem, én most itt megfogod, én nem tudok tovább ebben gondolkodni. Szóval én és én azt kérdezem önktől, az hogy összönség. adott esetben egy olyan szakmai tekintét, mint Merkei, Merkeli Bélát, mennyire erodálja az, hogy miközben e, szakmailag nagyon sokszor jól teljesít, ilyenekben úgy nyilvánul meg, mintha politikus lenne? Hát ez szomorú, mikor, mikor egyrészt erodálja valószínűleg. Másrészt, a, más, aki odafigyel rá, másrészt, amikor szakmai kérdésekben politikai motivumok alapján üdnek, és fordítva politikai kérdéseket próbálnak szakmai átszázni, hát az sosem vezet jóra. Azt árulj el nekem, hogy ennek mikor lesz vége. Nem a koronavírus járványnak az, hogy ezeket a frontokat úgy keverik össze, amilyen mértékben egyébként az olajat és a vizet nem lehet elegyíteni. Nézd, ez egy kompország, tudja. De abból még ez nem következik. Hát nem következne, mert csak föl kell menni kicsit tőleg, De nem akarok, és... itt akarok maradni. Én nem Aha, akarok jó. éjszakabra menni. Én azt szeretném, hogyha az emberek úgy, legalább, ha miközben beadják a derekokat, tehát belemennek, közben olyan logikusan tudnának gondolkodni, mint ön. Mert egészen más az, amikor valaki logikusan gondolkodik és beadja a derekát, mint amikor egyébként a derekát úgy adja be, hogy a gondolkodását se nehezíti már a derek a helyzetét. <hazit> Értem a kérdését, de sajnos Magyarországon, Magyarországon most megint úgy érzem olyan, mintha ilyen kettős, kettős nevelés lenne. Tehát van egy... Van egy, van egy Ez eh, nem kettős most, nevelés, uram, a nevelés az, az szóval egy, akarsz. az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás Igen. tekinti önnevelésnek, miközben az alkalmazkodás az nem nevelés. De nagyon jó, hogy mindezt elmondta. Egy perc van a mai műsorból hátra, leszámítva, hogyha valaki még telefonál. Ha valaki még telefonál, akkor tovább tartom is. 061 0877, most megmutatja a kejfejancsi önmagát. A fogait nem mutatja, de a fogait nem is kell egyfolytában, hogy mutassa, nem úgy, mint ahogy az utolsó éjszakában Doyle fogait, ő egy kutya, sokszor lehet látni. Ilyen érdekes, hogy az ember megjegyezte ennek a kutyának a nevét, miközben annyi minden nem ragad meg a fejemben. 061 87 0877 először. Fontos vagy fontos talán az, amiről beszélünk a szuperkupa döntő kapcsán? 061-877-0877 másodszor. Na jó, hát akkor... Elrámolok, és amíg rámolok, addig telefonálhatnak, ha pedig nem, akkor azt fogom mondani, hogy 061 0877, senki többet harmadszor, és utána már hiába telefonálnak, engem nem fognak itt találni. Hát úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Elengedtek. Most nem haza, hanem a néprajzidúzón bejárására. Akkor ennyi. Ma, a 2020. szeptember 10-e van, 9 óra 1 perc. A kejfejancsit hallották, a nap még tovább folytatódik, és ahogy kinézek az ablakon, káprázatosan szép idő van, amit aki tud, használjon ki. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, szevasztott! Sziasztott! Beuglom. Ugye soha nem lesz ennek vége, nekem az a véleményem, amit te mondtasz, hogy mikor lesz vége. Nézd meg például a mai, ma este az M5-ös tévén, Nincs a műsorban benne a műsorújságokban, de leadják az elfújta a filmet. Én, teljesen, én, én ennek nagyon örülök film. teljesen ez egy lázadás az ellen, ami amit Amerikában meg az egész világon csinálnak, hogy most már a, a négereket nem lehet négebek nevezni, a, a, az uncle átnevezik nevezik másra, az egész őrület ellen a, úgy érzem, hogy a magyar televízió azt mondja, hogy rohadjatok meg, mi pedig az elfújta a szelet nekem ez tetszik, megmondom őszintén, tudom, is ismersz engem, hogy én ilyen lázadó voltam mindig is, és én ebben ebbe élvezkedek ebben a helyzetben, ha nem tettek róla, és ennek tényleg soha nem lesz vége. Igen, Péter, szinten. csak az a baj, hogy amiről te beszélsz, annak semmi köze nincs a lázadáshoz. Más az, aki fagyban repedésbe vizet önt, és más az, aki lázad. A kettő közötti különbséget itt most nem kezdeném mecsetölni. Ez nem lázadás. És nem is nagyon van köze ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Inkább ez a nagyobb probléma. Én nem tudom, hogy ezt a műsort hányan nézik és hányan hallgatják. Én azt tudom önöknek mondani, hogy a hallgatásuk az bizonyos szempontból a politikának a sikere. Mert ha bár sokszor elmondja nekem a közvetlen környezetem, hogy azért nem telefonálnak, mert egyet értenek velem, nagyon sokszor fordul el, hogy én nem mondok semmit se, így aztán nem érthetnek velem egyet. Egyet semmiben sem, és olyan dolgokban hallgatnak, ami az önök életét egy tízes skálán tízese befolyásolja. Magukat teszik tönkre, nem azért, mert hallgatnak, hanem azért, mert a hallgatásuk nagyjából azt mutatja, hogy milyen mértékben alkalmazkodnak dolgokhoz, amelyekhez nem lenne szabad alkalmazkodniuk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello! Ügyenek. Jó napot kívánok! Még egy nagy gondomat, ami nagyon fáraszt és nagyon idegesít, az a Müller-Cecilia esete, akivel kétségem nem volt, hogy ő nem mint tisztiorvos, hanem mint nerlovag vezényelte le az első hullámot, de most, amikor fölteninek neki kérdést, már ugyanúgy viselkedik, mint az összes fideszes politikus, elvonul, nem válaszol, hihetetlen idegesítő és undorító viselkedés. Én ezt értem, de nem erről beszélgettünk eddig. Tehát olyan individuális példákkal jönnek elő, amelyek a Blik és a bors szintjére viszik le azt, amit ha nem is a filozófiai magasságában kezdtük, de minden esetre nem a blik és a bors színvonalán kezdeményeztünk akkor, amikor elkezdtünk ezekről beszélgetni. Tudomásul veszem, én csak viszont látom azt, amit kint tapasztalok a világban. Ezért is vagyok abszolút meglepve, hogy az ATV-s műsorok hangulatától, vagy műsorvezetésétől maximálisan elütőcivil a pályán képes arra, vagy képes volt arra a múlt héten, hogy az ATV legnézettebb műsora legyen, de magamban szinte alig talál a magyarázatot. Mert hogyha azt egybevettem azzal, ahogy itt reagálnak a hétköznapi világra, akkor vagy nem önök azok, akik a civilapáját nézik, vagy olyan kognitív diszonanciában szenvednek, hogy a faladja a másikat. Minden nap kísérleti bűsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap 418 előtt ismét találkozunk. Ha bármilyen módon szeretnék felvenni velem a két időpont között a kapcsolatot, akkor ahhoz a dörö, úgy mint doktor, kisdkiser.fialajanos, ez a nevem, kukacgmail.com e-mail címet ajánlom. Mondanám, hogy ébredjenek föl, de miért mondanám? Well wow.